O kullo muh dëthetin bida O kullo bida të më dhalala O kullo dhalaletin finar Pënderuar besimtar Vajdoj me temën ton Për ditën e gjukimit Për ditën madhështore Për cilën ka foljur Allahu subhanu e ta'ala shumë në Kur'an Edhe e ka përmejnë Ndurë atë Në formatë ndryshme Dhe ka përshkruar e të Me nësillësi të shumëta I ka vendohë surasaj E emrat të shumët Dhe e ka ripër sëritur e të Që besimtarët kujtohen Që besimtarët të kujtohen dhe të përkujtohen më të Ma dje profetis sallallahu aleyhi wasallem Në shumitën e hytbe, hytbeve të ti U përmen të shokve të ti dhe në gjykimit do u flis të atyre për madhështinë e asaj dite, për vështirsinë e asaj dite, për tmerrat e asaj dite, për atë që i pret njerëzit në atë ditë, çdo kënd që nuk është përgatitur për atë ditë dhe nuk ka punuar punë mira për ta shpëtuar veten e tij nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala, dhe Allah i mëdhuruar na ka treguar në të tjerë dhe ka thënë për atë ditë Ja, e juhën nasu, itë të kurabëkum, inë zelzële të saati shëjë unë adhim, ojo njerëzë, ki jeni frikëzotin të uaj, të po të rënditja e kja metit është i gjë madhe. Jo me të rëna, të dhënu kullu murdiatin amma adhaat, aditë kur të shikoni atë, në nëtë që jabin gjithë fëmije dhe do të harrojnë fëmije dhe tyre, të I, o të dhau kullu dhati hammin hamleha Tët edhe atët ditë të gjdenan që është të zanë ka për të hedu fmi në vetë O të ranë nëse sukara o ma humbi sukara Ti shikon njerëzit të dehur por ata nuk janë të dehur O lakin në adhab Allah i shedid Por dënimi Allah subhano e taala është rept Kjo është arsye japë se njerëzit janë kashët të më ruar në atët ditë I dhe ashtu Allah subhanu wa ta'ala thot në njejët tjetër, Wa andhir hum jomel hasra, Parlej më roja ta për ditën e pendimit. Njejët tjetër thot, Wa andhir hum jomel azife, Parlej më roja ta për ditën e aftë, Idhin kulubu në delhanajin i kadimin, Ata ditë kur zemët të më rinë dhe në fyt nga të merë dhe nga frika, Edhe nuk e shprehin do të merë në tyre i dhil kulubu le del hanagjiri ka dhimin, atë ditë kur zemat të mbërin dhej në fyt në të meri i mëgë, mëri dhalimin e min hamini u ala shëfie një ta. Nuk ka atë ditë për mjëzoret, njëqë, njëqët ndihmojnë atë ditë dhe asë në mjëtës, të cilëve u djohet fjallë në atë ditë. Më dhja Allah i më dhëruar, në ma ka të reguar një përshkrimë, është më dërështorë të kësa i dite Sa Besimtar i vërtet duhet Të freksohet Kur ta të gjohet ta Allah i madhruar ka të reguar Që atë ditë do të meron dhe fëmijë të vejgjel Ma dje Do të thijen Flokët edhe fëmijëve të vejgjel Jo me jetë gjallu Muildan e Shiba Atë ditë thotë kur fëmijët Të thijen Kur thijen të mijët e do të thotë që të meri e shashimodhë edhe i këti cili nuk ka gjunafe do të më rojët a i shumë sa të ditinje flokët e që farë mund tjetë gjendje e si mund tjetë gjendje atyre të cilët do vindin e gjukimit të rënduar në sufët atyre me gjunafe të shumë të që kanë bërë dhe profetës nëllohallisellem në ka të reguar për gjendjen e shumë njerëzve të cilët do mbarti gjunafe do mbartin gjunafe në bisupët e tyre ditën e gjukimit. Do mbartin gjunafe të shumë të ambisupët e tyre edhe të rënda ditën e gjukimit. Në ka të regua për muslimanët të cilët i mbartin të gjunafe që të kuptojë pasesh do kështë do njëri për nesh që ata të cilët nuk do jenë musliman gjunafe dhe pesha e tyre ka përqenë akoma, akoma dhe me rëndë. Ka tërguar profetisë onë allohi sëllëm një hadjit të sakt, të cilën e trasmeton e buhurera. Për gjendjen e mjerush me të një grupin njerëzish të cilët dhe jenë të zhrytur me gjunafin e mos dhënis e zekatit. Allohi madhëruar ka bërë dëtyrë, përshdo pasani që ka bi zekatin e ti, 2.5% në pasurie e ti nëse ka arë ose argend ose arë në pasuri që është e ngjashme me arin dërgjentin në vit, edhe nëse nuk e jep, atë profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që ky person, tcilit i ka dhënë Allahu pasurinë në dhunja dhe nuk e ka dhënë zakatin, do vitin dhe e gjykimit, ditën e gjykimit dhe pasuria e tij do të shndërrohet atij në rot, ati një gjar për madhështor, edhe do ta rrethojë atë gjithë trupin e tij edhe do t'i thot, unë jam pasuria jote, unë jam thesar jote të thilin, ti nuk e dhej në rrugën e Allahot. Gjithashtu ka të reguar profetës sënë Allah, që a i personin cili ka dheve, ose ka lopë, ose ka dele, ose ka kuaj, a i do t'i si dhe t'i t'i njëkimit dhe në bërët në bisupët e ti, nëse a i nuk u ka dhen haku në tyre, edhe dhe të torturën ato duke e shkelu me kam nëse nuk u ka dhën zekatin e tyre. Ka të reguar profetës S.A. Nëlloni se në hadithën e sakë. Tho të gjithë personin cili, tho të gjithë personin cili nuk e ka dhën zekatin e dheveve, në t'i vinë dheveve të ti të gjitha ditën e gjykejbi, në tok i tokë të shtërirë, të sheshtë, në t'i vinë më razë dhe dhe t'a shkelin me thondërët e tyre, edhe do të kafshoj me gojt e tyre në një dit që është gjatë sa 5-10.000 vjet o lezer me ndohë një pak si kur dënimi dënjas t'ishtë kër dëk ishe qenë dënimi shumë i rënd si kur në dënja të dënon të Allah në të leforme që të të shkeljnë në kafshën më kam vëtëm një her vdisje, dhe se të vdisje dëk ishe qenë dënimi rënd ma dje profetis Allah, ka të reguar që i personit cili vdes duke i rëngurët ose shtëpia përsi për sipër, që atë shëhidë, që atë shëhidë dëshmor nga vuhetit e madhe që ka njëriu kërë vdësën të leforme. Por nëse njëriu nuk vdësën për e se i forme, por gjithëmonë vetëm të tërtorohët dhe shkelin kafshën me këmë, njo për një ditë, asë për një vitë, asë për njëmi vjetë, por për për për për për për për për për për për për për për për pë Në ditën e Kiametit, në ditën e gjykimit, përpara se ndahet llogaria për njeriu, se ku do shkojnë gjenet e mohxhenem. Llogaria është shumë e rëndë. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam diçka tjetër ka treguar për ata të cilët nuk e japin zakatën e lopëve dhe zakatën e deleve. Gjithashtu Allau i Madhhor ka treguar për ata që nuk e japin zakatin e arit dhe argjendit që ditën arjë e gjykimit pa njerëz do merret ari dhe argjenti të tyre në form pllakash do nxjefet në xhehenem jo më to ku abiha jibahum um, jibahum um, wa junubum wa dhuhurum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun thuhet thuhet Allah subhanahu wa taala mbas i nxjefen në xhehenem to pllaka dhe thot i piqet me to dhe u vendosen në ballin e tyre në kurrizën e tyre dhe në anët e tyre dhe u thuhet çdo ishte pasuria juaj që ju e ruitët dhe e bët atë thesar dhe nuk e dhat hakun e asaj ditën e gjykimit tek Allah subhanahu wa taala kush dënimojë. Edhe ashtu kemi treguar hutbet e kaluara se cilë është gjendja e mendimdhënëve me në atë ditë. Në atë ditë mendimdhënët do dhe jenë në formën e mingonave të vogla. Madhësia e tyre, madhësia e tyre sa madhësia e mingonave, kurse forma e tyre është forma e njerëzit. I shkelin njerëzit Në që ata e pavlerë atë ditë për para allot Një dështu atë ditë në këtë njërës të cilëve nuk u fletë alloj më dhuar fare Më ndohë pak o njëri Më ndohë pak o njëri Kër një shoku i jotë një njëri të cilin ti e do Ndunja nuk të fletë me gojë tu se ti ke për një gabim Si e ndjen vetën të në tinat në moment Të duket vetë e jotë e njëri u rryer Nuk e do vetën tate, pse nuk u fletë shoku im Po, kur flitet për Zotin e botra, dhe kërë Allah subhanu wa ta'ala, i cili, në të vërtetë është i vetëmi ja udhuruar, që e më i tonë të udhuruat, dhe i cili e më i tonë i vetëmi, që ti në nështrohemi, dhe vetëm për para ti do dalim për dhonë logëri, dhe atë ditë Allah i më dhuruar një numër njërës ishë nuk u fletë, për shkak të gjunafej që kanë bërë, dhe ata kanë qenë musliman, jo, nuk kan Por kanë gjuna fqar. Dhe për këtyr gjunafëve, të cilat bëjnë shkak që Allahu mos u flas tyr njerëzve, është fshehja e vërtetës. Fshehja e vërtetës, kur njeriu e ditë vërtet ndonë fshefëtë dhe, fshefët dhe nuk u tregon atë njerëzve. Kjo bëhet shkak që Allahu më dhurojë mos i flasë këtë njeriu ditën e gjykimit. Dhe as mos e shikoj, dhe as mos e pastroj atë, dhe as mos e lavdëroj në ditë, por ti për poshtruarve dhe për aty të cilët do dë dënohen në ditë. Gjithashtu prej tyre është ai personi i cili e thyen besën që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Kur ai e besën Allahu për diçka dhe e thyen, është prej tyre personave. Gjithashtu ai i cili e përdor betimin e tij në Allahun për të fituar në tregtinë e tij, duke duke gënyer, duke thënë njerëzve vallahi ky është vaj ulliri, kur ai nuk është vaj ulliri hiç, po vallahi ky është mjalt, kur ai nuk është mjalt, vallahi ky është cukër, nuk është ashtu. Vallajt që ka, ka marrë me këtë çmim, kuaj se ka marrë me atë çmim. Vallajtë kjo është këtu, ai nuk është ashtu, është mështrim, është falsa më radh. Kush e përdor betimin e tij, ai në të vërtetë për të qitur dhe përfituar një një pjesë të vogël të dynjas, ai në të vërtetë ka paraqitur betimin e tij për zemrimin Allah, në dit, në dit simen, për e Allahut, në ditë, në atë ditë madhështore në cilën çdo kush do të interesojë vetëm për hallën e tij. Gjithashtu, prej tyre personave është e i cili e tërheq robën e ti Fosh njëjës e ti Tregohet se bu dherri Radi Allah në hu Ka të gjurë profetin son Allah Se në mse ka thënë Tre personave nuk u fletë Allah Dindin gjukimit Edhe as nuk i shikonë atame sy Edhe as nuk i pastronë atame Për ta ka dënin të dhemshëm I thash kush janë ta o i dërgurë Allah Se këta e në shkatë ruar Tha i pari tyre është e i personi cili e unë robën e ti Në njëjën e ti Në transmetimin fot, ai i cili e ulët me minimosin, me kurse në transmetimin fot profeti sallallahu alajhi wasallam, u ulë rrobës deri poshtë nyjes është pjesë e minimosin. Gjithashtu, i dytësh ai person i cili e shët mallin e tij duke u betuar në Allah në gënjeshtër, dhe personi tretë është ai person i cili i jep për hir të Allahut diçka, pastaj ua përmend njerëzve atë që u ka dhënë. Këtyre personave nuk u flet Allahu dhe nuk i shikon ditën e gjykimit. Dhe nuk i pastoronë ta Këta e në vetë një grupë njërzish Dhe tjilë ka të shumët Të cive nuk u fletë Allah i madhur të një gjykim Dhe të gjithë këta I janë në rangu në muslima në ve Mendo pak për një personit cili bije në kufr Ose nuk e ka besuar Allah në kur Si dhe jetë gjendje atin atë dit Njëtë ashtu një, një person për këtër personave Që nuk u fletë Allah të një gjykimit Dhe nuk i pastoronë ta Dhe nuk i shikonë ta Në dit është plaku i moralist Plaku që bënë i moralitet Edhe pse ka mbritur moshën e thyër të pleqëris Për e tyre është mbreti gjinje shtar A i cili i ka njëzë ndor I ka njëzë ndor Dhe nuk ka frikë prej kujt E me gjithëta i gjinje na ta dhe i mashtrona ta Ky është për e tyre njëzëve të ullët Po shtruar në dit Të cilët meritën zemrimin Allahu subhanu ta'ala Për e tyre është varfa një Komendje madhë Edhe varfa jak Edhe mendje mod Kjo është prej personave që nuk i shikon Allah të një gjukime dhe nuk u fletë atyre Edhe për ta ka të një dhemshëm Prejtyre është e person i personi cili Prejtyre është e i personi cili është të reguar i pasilë Që me prindrit e ti Gjithashtu prejtyre është e i grua E cile përpicit të përngjësoj burrave Edhe prejtyre është e person i personi cili Nuk ka të zelozi për familjen e ti E shikon pisliku n dhe nuk ka xhelozi i farë për ta, ky quhet the youth, edhe kjo nuk e shikon Allahu dini gjykimin, nuk e pastron dhe nuk i flet atij fare. Përkundërzi i mergohet atij. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem për disa njerëz, të cilët kanë qenë të pasur në këtë dynjë Kan qen të pasur edhe kan qen në luksë mirësinë të dyja që ata nuk do ta kenë kullon mirësi në botën tjetër përkundazi doin të privuar në ditën e gjykimit, në ditën në të cilën njerëzit do uriten dhe do eten shumë. Thot Hasan al-Basri, si do jetë gjendja juaj o njerëz në një ditë që është sa 50.000 vjet e gjatë, në të cilën njerëzit nuk do pinë një got ujë, në të cilën njerëzit nuk do hanë një kafshat bukë. Nocil njerëz do jenë në këmbë për 50000 vjet. Dielli është pran kokave të tyre. Edhe ata luten o Zot, shpejtoje llogarinë, qoftë ajo në dënim apo në shpërbim. Edhe ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam nga Tirmidhiu dhe nga Ibn Majah, katër transmeton Tirmidhiu Ibn Majah se profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë i për shokëve të ti. tij të cilin e pa mbas si un godh hëmir dhe u fryr, edhe gogsimën e nxorri, gogsimën e tij ti nga goja me mendim moshi. I tha: "O filan, ndalo e gogsimun tënd, se njerëzit që ngopen më shumë në dynjë, janë ata që u ritën më shumë ditën e gjykimit." Po se njerëzit që ngopen më shumë në dynjë, janë ata atë të cilët u ritën më shumë ditën e gjykimit. O njerëz, Një dit e rënë në pret, një logari e madhe në pret, pe e shëtë më dhaja po më bartë në dhë dhënja, do dalim për para Allahut në shdo kushme atë që kanë bartër. Njithështu ka trasmetone bu dherri se për fejti sënë Allah. Thot, ata të cilët kanë shumë në të dhënja, kanë për të pasur pak në ditë një gjykimit. O ata të cilët kanë shumë përp pr... pasuri në, në këtë dynjë, ata kanë për për të pasur kuptimin kanë për të pasur pa shpërblinditën e gjykimit, sepse ata kanë marrë një pjesë të mirësisë sa i vjen në këtë botë. Përveç atyre të cilët dhanë kështu, edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu, dhe shpërndan pasurinë tyre sa marrën tas djallos për hir të Allahu subhanahu wa taala. Përveç këtyre, të, të gjithë tjerë që kanë pasur pasuri dhe kanë qenë në luks në të dynjë, ata kanë përcën njerëz që kanë bërë paas ose babat më pak këtë ditën e gjykimit. Madje kanë treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem që dhe pasnike të cilët do jenë të devotshëm dhe do të hyjnë xhenet, kanë për të hyr 500 vjet mbas hukarëve në xhenet. Kanë për të hyr 500 vjet mbas hukarëve në xhenet. Edhe ashtu, një person prej njerëzve që kanë për të vuajtur në ditë dhe kanë për pasu të pasur një dënim të veçantë jan dy fytyreshat Dy fytyreshat janë ata të cilët shfaqen para disa njerëzve me një fytyrë dhe përpara disa tjerëve me një fytyrë tjetër. Në mëngjes kanë fytyrë edhe ndarkanik fytyrë. Ditën me një fytyrë, natën me një fytyrë tjetër, për kësa ka thën profeti sallallahu alejhi dhe sellem, keni për të pa ardhur se si njerëzit më të 100 ditë në gjykimit janë ata që kanë me dy fytyra. Janë ata që kanë me dy fytyra. I vjen çdo grupi që dëshiron me një fëtyr të ndryshme nga tjetri gjithashtu ka thonë profeti sallallahu alai sallam për ta që këta njerës ditë një gjukimit gjithashtu njerën e për i tyre doket nga që ka pas du fëtyr e në dë një doket du gjuha për i zjarri të cilët do të, të djegjin e ta du gjuha për i zjarit sepse ma në të gjuha së ti e i në dë një i ka shfashu njerës e një fëtyr fëtyrën e ti morale ata pra pandaj gjuhët e ti do të shnerrrohen në zjarrin e gjykimit do të dijejnë ata tek Allahu subhanahu wa taala gjithashtu për njerëzit të cilët do ndeshkohen në ditë shikojuni o njerëz se çfarë foli profeti sallallahu alaihi wasallam për ata që do provohen prej mirësive të asaj dite për i madhështit e asaj dite për i vlerave madhështore që ka përgatitur Allahu për besimtarët e vërtet janë ata të cilët i ka përshkruar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e thotë Do vim pasme ai disa prisa, të cilët i ofrojnë njerëzve qinj dhe qing, edhe e vonojnë namazin. Shigoni o njerëz se për kë flet profeti sallallahu alajhi wasallam? Flet për ata prisa që janë musliman, e falë namazin, por e vonojnë, edhe këshilltarët e tyre janë njerëz të qinj. Edhe çfarë mund mendosh më ti mund të jetë gjendja e atyre personave të cilës si janë besimtar fare dhe ata janë prisa, si do jetë gjendja e tyre tek Allahu subhanahu wa taala? Foth profeti sallallahu alajhi wasallam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 Dhe kush nuk i bihmona të në patrecit e tyre A i është prej me e dhe unë jam prej ti Edhe a i do të dhij Të kpelgu i mdite në gjukimit Të kpelgu i profetit sa në në nëli Se në prej cilit kush pi vetë një got Një got prej ti Nuk e të të mëkur Njëra e kti pelgu është në bardë Së sa qumshi Edhe shia e ti është me mëmbër se mjalti dhe gotat e ti janë si numri i yjeve në qiell por ka njerëz që nuk e meritojnë madje ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që ditën e gjykimit do vinë besimtarët për të kapur si për të pirë ujë dhe të vinë me lajke do t'i marrin disa njerëz do t'i marrin zvarr në safat që presin për të shkuar për të pirë nga dora e profetit sallallahu alajhi wasallam për këtipusi dhe thot profeti sallallahu alajhi wasallam ummeti ummeti po kta janë umeti im umeti im Edhe më thua, ti nuk e di se që fa ka më bërë të ambas kteje Ti nuk e di që fa ka më bërë këta ambas kteje Këta ambas kteje ka ndryshuar Edhe atër, thotë profetis, së në në nëllisë, dhe u them Të shkatëruar që ofshin ata që ndryshuan mësmeje Thotë të shkatëruar që ofshin ata që ndryshuan mësmeje Edhe këta njerës të që e të përmonën në të hadith Në hadithën e mësipër më të prisave Në një, një pjesë e kë dhe nga pelgu i profetis sallallahu aliyosillem në dit ajo është dit më ndështore o vlezer un e kuptoj si ju që ju vëtashti ju ka kapur vapa për 22 minuta gjithsej që për të gjoni një hytbe e si dhe jetë gjende e onë kur dhe dalin për të pritru logarin për 50.000 vjet në ditë ku nuk në sërhonë në zja edhe djeli dhe jetë në koka tona A të ditë të shpëtojnë një rionë vëtëm punë ati e mirë. Dhe, njezit e tjilë dhe, dhe kënë këtë gjunafe të shumë, ta në ditë të jenë të shumët, të shumët, pa nëmërt. Dhe atat të cilë dhe të shpëtojnë një në të vërtet vetëm nga gjdojnjimi i veta. Dhe, në këtë ditë më dështore në kësir, të cilë njezit të tërturojnë për 50.000 vjetë, Atëherë ata, në basi afrojët fundi sa i dite, i lutën një e tjetë dhe i thonë, e janë i të shkojmë të dikushit në ndemjecojt të ka lojë më dhëruar, në basi kaluan, ka shmira vitë dhe nemi duke dhe të urturuar tu që a lojë më dhëruar, që lojë logarinë, nuk i thonë që të shpëtojmë, por vetëm që anë mahu subhana wa taala të filloj logarinë dhe të në logarisë, mirë apo keqë, vetëm të shpëtojmë nga të meri sa i dita. Në të ështëkojnë të ka Demi A.S. Dhe i thonë, Ti e pabaj njerëzimit, Allah i më dhëruar të kryuar me dorën e ti, Me lajket i ka urdhëruar që të të bëjnë të seqë dhe, Pra ndaj në ndërmjërë të sotë të ka Allah subhanu ta'ala. Dhe i thot, I thot a Demi A.S. O kam kryuar një gabim, Dhe Allah i më dhëruar sotë të zemruar me i zemrim, Që nuk ka që në zemruar kur për para, Dhe nuk ka përdu zëmruar më kurë si kjo zëmrim Edhe unë po themë, vetja ime, vetja ime, vetja ime Për nda e shkoni të kdikush tjetër Shikoni a njërez, baba, njërzimit Të ciner e ka daluar a loj madhëruar në këto dhe forme A i ka fri për vetën e ti dhe thot vetja ime, vetja ime Po ata të cilin në gjytur në gjynafe, që fa mund të në fallat ditë E thot Adem janelay selam shkonin tek Nuh alay selam i pari i rasul i dërguar që ka dërguar Allahu në faqen e dhëvot. Shkojnë tek Nuh alay selam dhe i thon O Nuh ti i pari rasul ndonjë ndër njerëzit që e ka dërguar Allahu për t'i paralajmëruar njerëzit. Pikën celularët vdesin. I pari rasul që ka dërguar Allahu subhanahu wa taala tek njerëzit Në ndërmjë të sot e ka Allah i madhuar që i t'fillojnë lëgaria. Edhe u thotë në halë i selam. O njerëz, Zotë i im është zemruar sot me i zemrim, që nuk ka qenë zemruar kur, dhe nuk ka përdu zemruar mbasti kur. Edhe unë, jem lutur e lodhë me i lutje për të shkatruar popullin tim dhe nuk kam të drejtë më t'i lutën ma. Pandaj thotë, vetja ime, vetja ime, vetja ime, shkoni të kdikusht jetër, Shqonë te Ibrahim Ali selam i cili është miku i Allahut subhanahu wa taala. Atë shkon te Ibrahim Ali selam. Edhe i thon, o Ibrahim, ti je miku i Allahut subhanahu wa taala. Ndanë në ndërmjet sot te Allah i madhuar që ciloi llogaria. Edhe u thot Ibrahim Ali selam, un kam gjenyer për Allahun e madhuar tre gënjeshtra dhe Allah i madhuar sot e zëmuar me një zemrim me cilë nuk është zemrua për para dhe nuk ka për të zemrua më pas edhe unë po u them vetja ime, vetja ime, vetja ime e më thënë i dhim se vetë të vetja ti dhe nuk përët për asë kanë tjetër por shkoni dhe të këmusa se musa a.s. është robja Allah të cilë dhikafonur Allah të drejtë për drejtë edhe shkoni të, shkon, të këmusa a.s. edhe i thonë atitë njëtë njëtë njëtë edhe u thotë njëtë nj Allahu i madhuruar zemruar me një zemrim, me cilin nuk ka qenë zemruar për parë dhe nuk ka përdu zemruar më. Edhe unë, thot, kam vrar një person, për cilin së në ka urdhuruar, Allahu të vras. Thot, vetja ime, vetja ime, vetja ime, për ndër shkoni të kërobi Allahu të kisa i dhe i senam. Sepse Allahu i madhuruar e ka kryurë të me fjale në ti me mrekulli, edhe shkojnë tek Isa alayhiselam dhe i thon ti e fjala Allahut ti je krijuar me urdhin e Allahut subhanahu wa taala. Nandemi sot ekao moçi fillon llogëria dhe ai u thot Allahoj më dhuar zemruar me një zemrim. Me si nuk është zemr nuk ka qen zemruar më parë dhe as ka për të zemruar më. Fot vetja ime vetë ime pandeshkoni tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Shkoni tek Ai sepse ai është një person te cili i ka falur Allahu të gjitha gabimet e mparshme dhe të mëpasme, edhe shkoj tek profeti sallallahu alejhi dhe selam, edhe i them këtë gjë edhe u thot profetit sallallahu alejhi dhe selam, po un jam për të, un jam për të. Edhe atë shkon te profeti sallallahu sallallahu alejhi dhe selam tek Allahu i madhëruar. Në këtë ditë madhështore, në cilën të gjitha krijesat zbrapsen Malaikët tremben. Profeti tremben dhe thot vetja ime, vetë ime. Edhe gjunafçarët, tmerri i tyre ka mbërritur në kulmin e tij. Shkon profeti sallallahu alaihi wasallam dhe bie wa në sërë dhe poshtë arshit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe qëndron në gjendje ai sa do Allahu mëdhuruar dhe i lutet Allahut mëdhuruar me disa lutje. Po profetullo sallallahu alejhi dhe selamu i lutem Allahut dhe e lavdëroj atë me disa lavdërime që nuk i di tani në dhunja. Dhe mbas i lutet Allahu subhanahu wa taala ai gjatë doallahit i madhruar i thot: O Muhammed sallallahu alejhi dhe selem, ngjye kokën dhe kërko që të tjepet, jo të jepet. Edhe ndëmijësose, se ndëmijësi mio do jetë i pranuar tek ne. Dhe kjo është grada më e lartë që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala ndonjë njeriu. Edha tani ndërmjet son profetit sallallahu alejhi wasallam sapo i që filloi llogaria ndërmjet njerëzve, pastaj ndërmjet son për umetin e tij. Edhe tregohet që profeti sallallahu alejhi wasallam në moment i është shqetësuar për umetin e tij, edhe i thot Allah subhanahu wa taala: "Ne do të kënaqim ty o Muhamedit, umeti jot." Ne do të kënaqim ty o Muhamedit, umeti jot dhe e urdhëron që të nxjerrë nga zjarri grupa e grupeve grupe besimtarësh, më pas, pasi ka filluar llogëria dhe kanë merituar dënimin dhe kanë hyrë në zjan i grupa e grupeve prej tyre. Ky është vetëm një pjesë e llogërisë. Kjo është një pjesë, vetëm një pjesë vogël që është përshkruar nga llogëria dhe nga dita e gjykimit, të cilën duhet ta përfitojnë besimtarët, ata të cilët kanë dëshirë të fitojnë të qalohen nderuar sepse a i cili fiton të këlluar është vëtëm a i cili të remet për i kësaj dite edhe për i gatite në basësaj të remeje. Hëtë Allah së më hanu e ta'ala në Koran, wa limen khafa më kamë e rabbi i gjennetan, edhe a i cili ka frikë qëndërimi për para zotit ti për të ka du gjennete, lusë Allah në më dhuruar në i dhuruar e të du gjennete. Elhamdullillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mbasë të filloi llogaria, atëherë njerëzit do fillojnë dozihen me njëri tjetrin, do fillojnë të kërkojnë të gjithë haçet e tjerë, çdo kush do kërkojë atë të vetën, çdo kush do do do t'ja hedhë pa një tjetrit, do të fillojnë dozihen i dhujt dhe zihen ata kënë adhuruar përveç Allahut me adhuru sitë të tyre e ka të regurë Allahus të në Kur'an të Allahum adhuruar o burri zetil gjahimu lil gawin o burri zetil gjahimu lil gawin o kile lehum ejnëma kuntum të abudun mindun illaj hëlljën surunakum au jën të sirun të atë ditë dhe të shfaqet gjahnemi të hapët logaria dhe të meritojsh dhe kush atë të i që meritojn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 Ata do zihen me njëri tjetërin Thotë Allah o pasajnë madhuruar Fëkub kibu fiha hum O lgaun Edhe paset do hithen në gjëhnem me kok Ata, man, ata idhut, edhe të humërit Edhe të humërit Ata që i ndoqen ka idhën nga mrapa dhe jëhruan O gjënudë i blisë e gjëmaun Edhe u shtëria i blisë të gjithë Në gjëhnem Kalu o hum fiha i e khtësi mun Ata thonë Kër të hynë në gjëhnem Edhe zihen me njëri tjetërin Tallahi in kunna la fi dalalin mubin, pa pasha Allahun ne kemi qenë në një humbje të qartë. Idh musawwi kum bi rabbil alamin, kur ne ju barazuojëm juve me Zotin e botrave. Kur ne ju barazuojëm juve me Zotin e botrave, ata të cilët i japin hakun e Allahut krijesave, ata të cilët i bëjnë seç dhe diqurti të përveç Allahut. Ata që i luten diku tjetër përveç Allahut Ata që besojnë se dëmi dhe dobin e ka diku shtjetër përveç Allahut Ata që kanë frik Dikë tjetër përveç Allahut si shduhët pasur frikëve të vëllahu Ata që kanë dashurin e zemë për dikë tjetër dhe u, dhe u rridhin notët për dikë tjetër përveç Allahut Ata që vdesin për dikë tjetër përveç Allahut Ata të cilët u bindën kryesave Ndaj urdhëve që u japin si shduhët u bindën Allahut ataj që parnoin ata që parnoin ligjvënien e krijesave ndërkohë që krijuesi është ai i cili ka vendosur kushtetutën e tyre për krijesat dhe çdo kush që parnon kushtetutë tjetër përveç kushtetutës së Allahut ai do jet në xhenem bash me ata që vendosin të kushtetuta dhe do zihen së bashku aty në xhenem dhe do të, të thonë atyre këta që i zgjodhën dhe i vënë ato par, të parë t'allahi in kunna fi dhalalin mubin Për më pasha Allahun, ne kemi qenë një hum njëtë qartë, ku ju barëzuam njëve me Zotin e botrave, dhe ju bëm njëve Zotra duko ju dhe njëve të drejtën, që të gjykonim e së njëzën, në ato që ju përqen e bëshët tuaja. Një vetëm kaqë, por do zhien dhe paria, paria të paret me të doptit. Të paret janë e ta të cilët drejtuar njëzën hum bjehë, Dhe të dohtë janë të atë të të të shkuë në atyre nga mbrapa Thodë Allah i madhrua për ta O përra zulli lajë gjëniha Dojnë për para Allah të gjith Fakalë të duha faulin ledhines të këbaru Inna kun në lëkun të mea Dhe thonë njërzit dhe dobot Ata që ndoqën nga mbrapa parin Këtë thonë atyre neve ju ndoqëm juve Nga mbrapa Fëhen entëm mughnu në annamin a dhabin lajnë në shejt A në shfutoni do të juve në dënimin e Allahut ose na, Allah, na largon një pjesë të dënimit. Qalu لو هدانا الله لهديناكم. A do të thonë sigurisht na kishte udhëzuar Allahu do të kishte udhëzuar dhe neve ju. Sauna aleina ajazina am sabarna malana min mahis. Ata thonë një sojsh për ne, u trembën në çditë apo duruam nuk ka rrugë dalje për ne sot. Nuk ka rrugë dalje. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu te alimizore, tja ta zihen me njëri tjetrin paria me të dhotët që u kanë shkuar nga mbrapa në dalat në turmat e njerëzve të cilët hesin në shumicë edhe po me një me shumicën ku ti e turmën do shkojmë ne çfarë do bëhet me të gjithë do bëhet edhe me ne edhe me kë përkthaftëll Allah i mëdhuruar edhe për parinë tyre që i tërheqin për hundësh dhe i çojnë në xhenem të dallojmë dhuruar për ta moloutara idhwani munam uqufuna inda rabbihim yarju ba'dhum ila ba'd min alqawl yaqulu alladhina astulifu lil ladhina astakbaru lawla antum lakunna mu'minin do thon po sigurta shikosh ti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur mi zaret te qendrojnë perpara zotit tyre edha ata ti hedhin fjalë njëri tjetrit të zihen me një tjetrin Për të, të thonë atët të, të cilë të më të dobet, dhëtë do të thonë mendim dhejnë dhe, parisë të tyre që e mbani vetëm për të më dhejnë, kishin e skorta nga mrapa, kishin e rojë që i ruanin, o dukshin vetët të tyre që i shumë e lartë që të tjërët, të dobetit që i zionë, në ta dhe parmuën të nështronë, ta ulin qafën për para tyre, dhëtë të thonë, të mend, mendim dhejnë dhe, sikur dhe më sepse mendim dhejë dhe pari janë ata e në ta që e humbin shumitën njërzve, edhe shumitën njërzve në gjunafqarë që parnojnë të shkojnë të në tërën në mrapën në gjunafët që ata iftojnë, edhe të duja pardët kanë gjunafët të tyre, këndë e tëtë alloj më duar në vazhdim të jetëve, kallën ledhine stekë baruli, ledhine së dhe i fu, anahnu sa dhe dëna këmanin hunda e bërë dhe i dja e këmë belkuntum më gjrimin, hëtë a ne is Jo, për kundërzi ju ishtë kriminella Paria Ata të cilë kërkojnë për e te Që ti zjedhësh Që ti vëndozësh të par Që të bëjnë që fa të duan me njëzit Ata nese do të thonë Ti e pa të fajnë vetë që në zjodhe Nuk e pa të fajnë unë Këto do të thonë Dhe atëhere Do të thonë të doptit U e kale ledhines të dhe i fullin ledhines të këbaru Do të thonë atë atë të të ishin të dopt Do të thonë me bel mekru lejli o nëhari, idhë të emurunana në nëkëfura billah o në gjalë lehu endada Këtë përkun razi shka këtë që në humbën ishin dre dhitë që në bët juve nat e ditë kur në urdhëroni për të mahuar Allah dhe për të i bërat i shok duke ju urdhëruar njërzit që t'i dhe shokë Allahut duke ju urdhëruar njërzit që t'u binde në urdhëve t'yre duke përdorur mediat e tua për dështaturuar njerëzit ditë dhe natë, edhe kur viti të gjykimit, të gjithë ka do të thonë njerëzve të dobët, po do thonë nuk ka kishin fajin ne, fajin kishin vetë. Edhe do thonë dobët ju jeni shkaktarët të, shkaktarë të cilët na çuat në humbje me anë të dërvijëve që përdornit me anë të medieve tuaja, të cilë me anë të cilëve e bë të bardhën të zezë, të zezën të bardhë, të keqen të mirë, të mirën të keqë. Të keqen Mashtrimin e bod drejtsi Drejtsin e bod mashtrim Të keqen e zbukurua dhe e ngridatën në gradën e mirësis Dhe mirësin e shkelët më kam Të gjitha këto janë dredhit Të cilët ishin shkaku I humbjes të shumicës njëzve Atyre të cilëve vet paria të t'i quaj kriminele në pit Pasë të daloj madhurur për ta Ua esërrun në dëmë të në mëra u la dhab Atë në këmëmendë të ta Kur ta shikojmë dhënimin, do ta shëhihin pendimin e tyre që kanë zëmarëtyre. Ndërsa pas e ka në jetit, të lloguar në një tjetër lloj mëdhuri që kur të hyjnë në xhenem, do thon "Qalu ya ja, hasratana", do në ah mirë për ne, ah çfarë pendimi, çfarë pendimi jon. Në momentin e parë do afshëhin pendimin dhe kur të hyjnë në xhenem do ta shfaqin pendimin e tyre në moment kërë Allah, atë moment ku nuk u bën dobi pendimi përpara Allahu subhanahu wa taala. Fa satadallu madhuruar, oh janna al-aglal fi a'naq alladhina kafaru dhe një do të avendosim prangat në qafat e atyre që kanë mëhuar, heljur zonë e illa bëmbima kënë u jamenun, atë dëshkërblenë ata me të diska tjetë përverse me atë që kanë vëpruar, gjithashtu të zitë mëzbesimtari edhe me shëjtanin e ti, me shëjtanin e ti që i li kanë zitur tërkon dënja për bërgjënafe dhe për bërkufër për ta mëhuar Allah s.w.t. Thotë Allah i madhëruar, kale karinu u rabbena ma atë dhejtu, Dhe thot karini ti, shëjtani ti që i ri shok dhe në vdekje Dhe thot zotim nuk e humba unë të të të të të O lakin kane fi dhalalin bëjit Por aji ishte një humbjet largët I thot Allah i madhuruar se se zinë me një e tjetër I thot jo Allah këm humbi Dhe i thot, thot karini nuk e humba unë Par i humbi vetu Dhe thot Allah i madhuruar Kale la tahtasimu lë dhej Dhe thot Allah i madhuruar musu zinë për parameja Wa që dhe që dëmtu i lejkum bil waqid unë nuk kam si edhjuhën për para par lejmërimin, par lejmërimin e se dite. Me ju betë dhe nuk kaullu ledej, nuk ndryshohet fjallat të konë. O dhezë, vetëm kjo fjalla, që thotë Allah u nuk të moment, me ju betë dhe nuk kaullu ledej, nuk ndryshohet fjallat të konë. Vetëm kjo fjallë dhe do me aftonë të e qitët shantë, të zemër në Afrika, besim darit, bërtejët. Sepse nuk kam më këthim më rapshë, Vetëm një mundësi i ka dhënë Allahu një gjithsej. Kjo mundësi gjithsej mund zgjasë për pak vite, pastaj nuk ka më të mbrapsh. Ma yubadalun qawlu ladai, nuk gëdhel shose ala takun, po ma ana bi dhallamin lil abid. Edhe nuk u bëj dretësij, roberve, Allah, unë ku boj pa drejtësi robërve, thotë Allahu ndëroruar, as të vogël ta as të madhe, sepse ajo është dita e drejtësisë në cilën çdo kujt do t'i jepë drejtësia në çdo fëmijë të vogël. Edhe është dhe çdo po, gjë të madhe, qoftë mirë apo e keqë, lutso Allahu të më dhurojë të më ruajë nga tmerret e asaj dite, lutso Allahu të më dhurojë të na bëjë prej atyre që i sigurohen o Allah subhane ve teala në ditë, në ditë kur të trembë gjithë njerëzit, kur të gjitha krijesat të jenë të poshtruar në ditë të Allahu subhane ve teala, na i rruajë se vapet tona për në në të na shtotuar nga tmerra së ditës, na dhurojë keni sinin e ti Allahu që më mbron këtu.